«Здається, ми маємо право подбати про свою власну долю. Ми так довго сподівалися їй, що тепер маємо право і не відкладати надалі свого щастя. Що не пішли б ми завтра ж до церкви, шлюбу взяти, якщо тільки ти не наважиш мене за дуже старого для себе? Що ти мені на це скажеш?» Марина зблідла на виду. Їй доводилося говорити не те, чого бажало їй серце і до чого винули думки, і вона не мала сили дивитися в очі тому, кого кохала, бо знала, що тоді вона не буде владна над собою. Ні, Іване, журливо відповіла Марина, спасибі тобі за твоє щире серце, але те, що ти був колись моїм нареченим, не накладає на тебе обов'язку брати за мною шлюб після всього того, що було. Що ти говориш, Марино? Пригніченим голосом спитав Богун. Який тут обов'язок? Неначі ти не знаєш, що я кохав тебе весь час, що я нудився без тебе і тільки в бойовищах знаходив собі розвагу. Як сонечка ясно сподівався я цього бажаного часу, коли ми з тобою поєднаємося, щоб більше не розлучатися до віку. Ти не будеш за мною, Іване, щасливий, бо я не можу дати тобі тієї чистоти першого кохання і ті що їх повинна принести своєму молодому всяка дівчина». Я вдова Бусурмана. Не згадуй, Мариночко, того, що було. Воно минулося і не вернеться. Все, що ти робила, було з моєї згоди і заради щастя України. Душа ж твоя лишилася чистішою за сльозину. Вона твоя душа мені потрібна, щоб з'єднати її з моєю. Душа, ти кажеш, чиста. Ти ще не відаєш, душа моя чорна, як паща пекла. Я душогубка, я отруїла іслам Герея за його зраду Україні. Марина говорила це пригнічено, жахливо, бо ж відразу стало чогось дуже весело. Не вже правда, Мариночко, ну і завзята ж ти. Але мене цим не лякаєш. Він обняв її стан і, пригортаючи до себе, казав далі жартовливо. Я не боюсь отрути, Мариночко. Мені ти не даси її, бо ти мене кохаєш. Ну глянь же на мене, моє сонечко, усміхнися скоріше. Куди ховаєш від мене твої очі ці ясні? Він горнув молоду жінку до себе і зазирав їй в очі. Тепло його тіло доходило Марині до серця, і сили кидали її. А все-таки, Іване, обміркуй, почала вона нерішуче. Мовчи, мовчи, затолив він їй рота. Я здобув тебе мечем у бойовищі з хамам Бет Морзою. Ти моя бранка і повинна коритися моїй волі, а воля моя в тому, щоб ти була моєю дружиною. Сили більше не було. Марина схилилася на могучі груди свого милого. «Скоряюся, мій любий, мій бажаний!» Після шлюбу молоді поїхали до Вінниці. Бо богунів вінницький полк знову стояв у твоєму місті. Прожив там тільки один тиждень. Богун налагодився оглянути землі свого полку, щоб дати їм лад. І в ту подоріж взяв із собою і дружину. Багато міст та сел по Вінницькому полку траплялися поруйнованих та попалених. Багато людей покинули свої оселі та подалися за Дніпро на Слобідську Україну, а слідом за ними збиралися туди ж і інші. Натрапивши на такі села, полковник умовляв селян не покидати политу сльозами і кров'ю предківщину і не йти в чужі краї, а тим селян, у кого були поруйновані оселі, він давав гроші на нове господарство. Зміст, що лишилися цілими та в достатку, полковник збирав податки і передавав гроші тим, хто лишився без нічого. На ті ж землі, що були зовсім покинуті, він переселяв зміст таких, у кого зовсім землі не було, і таким чином знову залюднював спустошену країну. Марина була безкрай щаслива, оглядаючи свою рідну країну, розпитувати людей, про їхнє лихо і давати їм поміч, і захопилися працею свого чоловіка навіть більше за нього самого. Проїздувши по поділлю вселіто і вертаючись уже до Вінниці, молоді заїхали на свої предківські маєтки, одібрані колись панами. Марина ще здалеку на надбережні кручі річки Бугу, що біля них жила малою, і по тих кручах знайшла, де стояла оселя батьків – від тієї оселі лишився тільки смітник та купа цегли. Все ж останнє було зруйноване і попалене. Проте, які дорогі були ті руїни для Марини. А вона ходила по навколо них, придивляючись до землі, що по ній колись бігла маленькими ногами. Всякий горбочок землі або ямка викликали в душі молодої жінки цілу хмару далеких згадок, приносячи її у щасливі, залиті соняшними проміннями дитячі роки з ласкою матері і батька. Нарешті Марина побачила і живого свідка свого дитинства, хто був сад. Він жив і зеленів ще і тепер, тільки порідшов, постарів, заріз бодою і дивився на божий світ, як старий дід, покинутий своїми дітьми без догляду. Побачивши повні сліз очі своєї любої дружини, Богуни взяв її за руку. Хочеш, Мариночка, я збудую тут хатку, і будемо на те літо тут жити. Марина глянула на чоловіка вдячними очима. Мені здається, що я з того була б ще щасливішою. З подорожі молода жінка повернулася до Вінниці з задоволеною і заспокоєною душею. В щасливому житті молодих минула осінь і зима. Повесні ж Богунові довелося знову виступати в похід, тільки вже не на поляків, що сиділи тепер тихо, а на татарів, що знову з'явилися на поділлі. Коли Богун вбирався вже в свій червоний жупан, Марина принесла капшучок своїм волоссям, той самий, що його Іван носив на грудях вісім років і зняв тільки після шлюбу – Нащо ж, Мариночка, його тепер надівати? Адже ти моя тепер, моєю й будеш, говорив здивований полковник. Надій, надій, мій любий. Він обереже тебе од смерті і порази, як всі вісім років оберігав. Він оберігав, а ти гадав, що таке твоє щастя. Чи можливо ж людині бути в таких бойовищах, по яких ти був, кидатися прямо в обійми смерті, як ти кидався, і лишитися вісім років цілим? Це волосся що я передала тобі в бахчисараї, було замовлене не біжкою, старою, через нього тільки ти живий досі. Богун жартуючи, покипкував змаринених забобонів, але щоб не хвилювати її дурницею, надів капшучок на груди. Татарські загони, що набігли на поділля, були невеликі. За кілька тижнів козаки вправилися з ними і, загнавши на бужак, повернулися до Вінниці. Минуло кілька років. Польські пани не сміли очей казати на поділля. А як коли-небудь якийсь пан і насмілювався навідатись до своїх колишніх маєтків, то богун його зразу вряджав назад, не звертаючи уваги на які б не було прохання навіть самого короля. Тим часом гетьман Хмельницький тяжко занедужав і, зібравши перед смертю Раду, просив козаків обрати нового гетьмана. Він радив обрати або київського полковника Ждановича, або прияславського тетерю, або полтавського пушкаря, або військового писаря Лиговського. Про Богуна він не згадав. Може, через те, що не любив його, а найбільше, мабуть, через те, що Україна була тепер під рукою московського царя, бо же у свій час зрікся присягнути цареві. Старшина козацька знала, що старому гетьманові бажано було, щоб після нього гетьманував його син Юрась. І вона намовила козаків обрати за гетьмана Юрася, з тим, щоб поки він дійде літ, усіма справами заправляв військовий писар Виговський. Богун ще з Фар'яславської ради не бував в Чигирині і не брав участі в військових радах, бо подоріж до Чигирина була далека. Поділля ж завжди було небезпечно од ворогів. Сам він не мав ніякої охоти брати до рук гетьманську булаву. Йому було любіше оберігати волю свого рідного Поділля, до того ж він знав Виговського за дуже освічену і розумну людину і був певний, що той не зрадить Україні і не знищить здобутої самим народом волі. Марина в цьому з ним не погоджувалася. На її думку, тільки її чоловікові годилося взяти до рук після Хмельницького гетьманську булаву, бо все велике повстання і всі бойовища відбулися на його плечах, і обрання гетьманом Виговського зворушило і образило молоду жінку. Проте цей випадок не перешкодив тому, щоб життя богунів тяглося далі так само щасливо. До Вінниці, правда, надходили вістя про те, що на Україні почалися сварки, що полковники не хотіли коритися гетьманові, що полтавського пушкаря Виговському довелося навіть силою задавити. Але сам богун, сидячи далеко від гетьманського міста, не брав участі у тих сварках і на початку він не надавав їм великої ваги, не дуже турбувався з того. «Посваряться, поб'ються, та й знову погодяться», – заспокоював він свою дружину. «Козак без війни не може, немає ворогів, поміж себе б'ються, це вже така козацька вдача». Старого полковника далеко більше турбувало те, що Марина почала хворіти. Та пораза, що зробив Хамамбет, почала нагадувати про себе. Марині часто колола в грудях, вона кашляла і дуже легко застужувалася. Так минуло в шлюбному житті богунів вісім років. Сам богун став зовсім уже сивий, хоч був ще крем'язний і досить жвавий. Марина ж, хоч була далеко молодша за нього зовсім, знесивувалася своєю хворобою і тільки під добру годину виходила на повітря разом зі своїм чоловіком. У 1600 у 1962 році до Вінниці надійшла звістка, що Україна зовсім розірвалася надвоє, і що на правобережній Україні обрато за гетьмана полковника Павла Тетерю. Ця звістка дуже збентежила богуна, бо поділення України погрожувало її волі. Марину ж вона ще дужче обурила, ніж колишня звістка про обрання Гетьманом і вона почала вмовляти чоловіка покинути зовсім військову службу. «Ти, Іване, віддав Україні свої молоді літаї, свою міць. Тепер же, коли ти постарів, то маєш право подбати і про власний спокій». «Я послухався б тебе, Мариночко, коли б був певний, що Україна лишиться вільно назавжди і що на її волю ніхто не здійме руку. Проте такої певності немає». І через те, поки сила мені сісти на коня, я буду обороняти волю свого народу. «Так глянь же, кому ти мусиш коритися?» – хвилювалася Марина. «Кого повинен слухатись?» «Якогось тетерю, що тільки відомий став людям через те, що одружився з дочкою Гетьмана?» «На те була воля козацтва, щоб обрати тетерю за Гетьмана, і я повинен йому коритися». «Воля козацтва, ти говориш?» «Розпитай козаків, що прибули з Чегрина». Вони скажуть тобі, чия то була воля, воля тієї горілки, що Тетеря викочував козакам десятками кухів та тих грошей, що він роздав. Хто про Тетерю чув під ті часи, коли ти з Хмельницьким віддавав своє життя за Україну та здобував козакам невмирущу славу? З хвилювання Марина почала кашляти, і у неї пішла з горла кров. Наляканий вагон взяв її на руки, і, одніжчи на ліжко почав заспокоювати, кажучи, що скоро він та вчинить її волю, покине полковницький уряд і вийде жити на хутір. Після цього випадку Марина на хворобу пішла хутко до свого сумного кінця. Вона вже не вставала з ліжка і танула, як свічка, бо бачив недалекий кінець своєї любої дружини і серце йому розривалося, але ні один із знахарів, що викликав він з Києва і з Львова, не зарадив хворій і на крихту. Через кілька місяців до полковника привув от гетьмана посланиць з листом. Прочитавши того листа, богун зблід на виду, а далі забуренням вдарив кулаком по столу. Знаючи свого чоловіка задовжи спокійного, Марина догадалася, що в листі є щось непевне, і попросила показати їй листа. Богун схаменувся, зрозумівши, що вчинив необережно. Але було вже запізно. Не показати Марині листа, тепер виходило б роздратувати хвору і зробити їй велику прикрість. Богун мусив дати їй листа. А в листі гетьман Тетеря повідомляв Богуна, що підписав з польським королем на віки вічні згоду про те, що Україна знову приєднується до Польщі, як рівний до рівного. Мусить мати своє вільне козацьке військо і старшину. А поза як козаки і поляки тепер уже не вороги, а спільники, то на Україну вільні повернутися польські пани і осісти на своїх маєтках. В кінці листа Богунові наказувалося не тільки начинити панам ніяких перешкод, а навпаки сприяти тому, щоб вони осіли на своїх маєтках, а як часом денебудь селяни не коритимуться панам, то примушувати їх до того збройною рукою. Марина з жахом в очах кілька разів перечитувала гетьманського листа, немов, не даймаючи віри своїм очам. Далі вона перевела очі на свого чоловіка, скрикнула щось не своїм голосом і впала на подушку, заливаючись кров'ю. «Мариночко, Мариночко, заспокойся!» – кинувся до неї богун. «Я не виконую цього наказу!» Тепер я бачу правду твоєї думки, що неможливо коритися всякому пройди світу, що єдиним підписом своєї зрадливої руки може нищити здобутки довглітньої кривавої народної боротьби. Але Марина вже не чула свого чоловіка. Смерть вже брала її в свої цупки холодні пазури. Через два дні... Марина лежала на столі, в, брата в те саме врання, що в ньому зустріла колись свого нареченого в Умані напередодні шлюбу. Вкрай посивілий за ці дні. Богун стояв біля труни тієї, що дала йому таке недовге щастя, і покинули його старого доживати віку самотнім. Старий полковник молився і в молінні своєму, Просив Бога послати йому якнайскоріше смерть, щоб швидше з'єднатися на тім світі своєю нещасною дружиною, тільки смерть не на ліжку, а лицарську, з шаблею в руці, як годиться козакові. А в цю хвилину він згадав, що в нього на грудях Маринине волосся те саме, що, як вона говорила, захищає його від такої смерті, якої саме він і бажає. І хоч не доймав старий козак віри замовленням, але зняв з себе капшучок з волоссям і поклав його в труну. Скоро після того до полковничих горниць прийшли попи і понесли небіжку до монастиря над любу її річку Буг, де богун неодмінно хотів поховати свою любу дружину там, де він колись цілий місяць з славою оборонявся від польського війська. Минув ще якийсь час сумному самотньому житті славного вінницького полковника. Тепер єдиною близькою до нього людиною